Årets Nobelpristagare i litteratur är den sovjetiska författaren Baris Pasternak. Att bli berömd, det kan förgylla, men det berikar ej ditt liv. Målet är ej att stå på hylla i läsesalar och arkiv. Poeten och samdiktaren Bo Zetterlind med ett smakprov ur Nobelpristagaren Baris Pasternaks dikt Att bli berömd. För Pasternak blir Nobelpriset en stor tragedi. Han är utesluts i den ryska författarföreningen då man ser hans bok Dr. Zhivago som ett politiskt förräderi och han tvingas avböja Nobelpriset. Hur ser då en svensk författarkollega på Pasternak och hans författarskap, Bo Boris Pasternak framstår idag som den främste representanten för vad den frie poeten menar med diktens autonomi, skapandets frihet. I sina poem är han omutlig konstnär. Han känner endast ett tvång, det inre tvånget, att skriva det som lever. Den detaljernas rikedom och den träffsäkerhet i varje detalj som han redovisar är ett uttryck för hans aldrig svikande personliga kärlek till livet som tillhör alla människor. På det sättet blir han inte bara en representant för friheten, han blir även representant för människan. Och som sådan har vi alla skäl att lyssna till honom, också som till livets och kärlekens röst. Andra omtalade utländska böcker finns att läsa i översättning som Graham Greens Vår man i Havanna och Neville Schultz på stranden. Och här hemma ger Sara Lidman ut regnspiran och Maria Wine diktsamlingen En bortkastad ros. Och en ros i den svenska litteraturhistorien i Selma Lagerlöf. Och på Mårbacka firas 100-årsjubileet av hennes födelse.